Exercițiu pentru amândouă mâinile. Mâna mea dreaptă nu e înțeleaptă, Mâna mea stângă stă gata să plângă, Dreapta zurlie, nebună, tângă, Nu vrea să știe de mâna mea stângă, Doar mâna mea stângă tace înțeleaptă, Cuvinte așteaptă tăcerea să-mi frângă. Sunt ele amândouă când ninge, Când plou în fapt despărțite. În veci reunite, Când gândul-mi tot ține, Arugă spre tine. Autor Delia Staniloiu. Lectura Maia Martin